Різна місія океанічних течій Океанічні течії є горизонтальним переміщенням водних мас на великій відстані. За властивостями води розрізняють холодні й теплі течії. За походженням найбільш поширені вітрові. Течії є найважливішим чинником формування клімату. Переносячи водні маси вони переміщують і кліматичні показники, характерні для районів, де зароджується, Холодні водні потоки знижують температуру повітря і зумовлюють зменшення кількості опадів. Дія теплих течій зворотна. Яскравим прикладом теплої течії є Гольфстрім. Це найбільший у світі теплий водний потік. Завширшки до 120 км він переносить більше води, ніж усі річки світу. На відстань понад 3000 км Гольфстрім часто називають водним опаленням Європи. Так, завдяки йому середня температура січня на узбережжі Північної Норвегії, така сама, як у степовій частині Криму – близько нуля. Але іноді течії підносять неприємні сюрпризи. Передусім це стосується Ель-Ніньо. Справа в тому, що зазвичай величезні маси води нагріті в екваторіальній зоні Тихого океану, переміщуються від Південної Америки у бік Азії. Проте час від часу, з періодом від 2 до 9 років, течія несподівано повертає назад і спрямовує водні маси від Азії до Америки. Цей водний потік і дістав назву Ель-Ніньо. Із ним пов'язують короткочасні, але часто катастрофічні коливання в кліматичних умовах по всьому світу. Учені надійшли спільної думки про виникнення Ель-Ніньо. Можливо, в якийсь момент слабшають постійні вітри – пасати. І тоді теплі поверхневі води, які накопичувалися в західній частині Тихого океану, течуть назад. Археологи припускають, що Ель-Ніньо спричинило загибель багатьох культур у Південній Африці. Чи знаєте ви, що під час Ель-Ніньо на Челійську пустелю Атакама, яка завжди визначалася незвичайною сухістю, ринули зливи? а в іншому кінці земної кулі, у східній частині Нової Гвінеї, земля потріскалася від спеки і посухи.